Харлан дозволив собі на мить усміхнутися самими куточками уст. То була чудова МБР, максимальна бажана реакція. І відбулася одразу. Хоча зміна не конче мала відбутися негайно після акту впливу, коли розрахунки, що передують акту впливу, були недосить точні, доводилося чекати зміни за біологічним часом цілі години, а то й дні. І тільки після того, як зводилися до нуля всі ступені свободи, виникала нова реальність. Коли ж залишалась бодай найменша ймовірність протидії, зміна не відбувалася. Харлан пишався тим, що коли він сам розраховував МНЗ, коли він сам власними руками здійснював акт впливу, то ступені свободи вичерпувались одразу, і зміна наставала негайно. Чудовий був космопорт. Сумно промовив Вой. Ця фраза боляче шпигнула Харлена. Йому здалося, що вона принижує ефект його роботи. «А мені його не шкода», – сказав він. «Як на мене, то космічні подорожі слід було б узагалі викреслити з реальності». «Ви так вважаєте? А яка з них користь? Захоплення космосом ніколи не тривало більше тисячі, ну хай двох тисяч років. Потім людям це не бридає». Вони повертаються на Землю, а колонії на інших планетах вимирають. Минає п'ять, чи там сорок або п'ятдесят тисячоріч, і все починається спочатку, щоб знову так само безславно закінчитися. Марна трата сил. А ви філософ. Сухо промовив вой. Харлон почервонів. Який сенс із ним розмовляти? Всі вони однакові. Подумав він, і щоб змінити тему розмови, сердито буркнув. Що там чути від розраховувача? А що ви маєте на увазі? Чи не час поцікавитися, як у нього справи? Повинен же бути хоч якийсь поступ?» По обличчю соціолога промайнула тінь осуду. «Ходімо зі мною, ви його самі побачите», – сказав він. Табличка на дверях кабінету повідомляла, що ім'я розраховувача – Нерон Ферук. Воно вразило Харлана своєю схожістю з іменами двох середземноморських правителів, що жили за часів первісної епохи. Щотижневі заняття з Купером помітно поглибили Харланові знання в галузі первісної історії. Однак наскільки міг судити Харлан, розраховувач не скидався на жодного з тих правителів. Худючий мов скіпка, того обтягнутий шкірою горбуватий ніс, вузлуваті руки, довгі пальці. Натискуючи ними на кнопки невеличкого аналізатора, він, мов би, зважував на своїх терезах людські душі. Харлан жадібно дивився на аналізатор. Ця машина була серцем і кров'ю, розраховувача життя, його кістяком, м'язами, шкірою і ще чимось. Варто ввести в неї біографічні дані людини та рівняння зміни реальності, натиснути на кнопочку – і машинка непристойно захихотить, а тоді за хвилину чи за день виплюне із себе стрічку з описом можливих вчинків людини в новій реальності, ще й акуратно позначить, наскільки ймовірний той чи інший вчинок. Соціолог відрекомендував Харлана. Ферук, не приховуючи зневаги, глянув на емблему техніка і сухо кивнув головою. «Ви вже розрахували життя тієї молодої леді?» – запитав Харлан. Ще ні. Як тільки буде готово, я повідомлю вас особисто. Ферук був одним з тих, у кого зневага до техніків виливалась у неприховану зухвалість. Заспокойтесь, розраховувачу, докірливо мовив вой. У Ферука були світлі майже безбарвні вії, і через те його обличчя нагадувало череп. Він люто поводив очима, які, здавалося, рухались у порожніх орбітах. Вже знищили космічні кораблі? пробурмотів він. Викреслили із кивнув головою вой. Безгучно, лише самими губами, Ферук промовив якесь слово. Харлан схрестив руки на грудях і втупився в розраховувача. Той ураз знітився і відвів очі. «Розуміє, що і його рильце в пушку», – зловтішно подумав Харлен. «Послухайте», – звернувся Ферук до воя. Коли ви вже тут, то поясніть, що мені робити з заявками на протиракову сироватку. Вона є не лише в нашому сторіччі. Чому ж тоді тільки нам шлють заявки? Всі інші сторіччя також перевантажені, ви самі знаєте. Хай тоді не надсилають усі заявки нам. Цікаво, як ми можемо змусити їх не надсилати? Дуже просто. Хай рада часів не приймає. Я не командую радою. Зате ви командуєте старим? Харлан мимоволі, без особливої цікавості, прислухався до розмови. Принаймні це відвертало його увагу від хихотіння аналізатора. Харлан знав, що старий – це обчислювач, який стояв на чолі сектора.